Море голію погойдувалося на просторі від Стопчатого до Лючі, і тихе шемрення перекочувалося з краю в край, нібито вітер гнав хвилі, відганяючи їх до небозводу, а в центрі людського виру, на подвір'ї, біля будинку колишнього НКВД, отворилася до неба величезна квадратова яма, на дні якої одна попри одну лежали сімдесят відкритих домовин з людськими костями та черепами, і посередині найширша труна з двома зрослими скелетами. Біля ями правили панахиду чотири священники, і коли церковний хор проплакав вічною пам'ять, тоді затужив оркестр, нагнітаючи в яблунівську видалену печальну просьбу до Господа. Душу раба його, душу раба його, душу раба його у покої, со святими у покої, Христе, душу раба його. І здалося знову, ганні полічуться, що весь довколишній світ став одним цвинтарищем, і над усіма вбитими, котрі лежать у Яблонівській і не Яблонівській землі, ридає цей реквієм. І вірила вона що прохальний спів тисяч людей ублажить Бога, і він спошле умиротворення стражденним душам мучеників, які віддали своє життя за волю живих. А сльози самі стікають ритвинами з моршок по обличчі, то не вона плаче, то задавнений жаль сам поза її волею розчиняється в сльозах під гнітом звуків духового оркестру. Ганна вклякає, схиляється над ямою і опускає в домовину збляклий гардан. У цю хвилину Едвард Готегем і Орест потурає і остаточно переконується, що та пара кістяків – то останки ганнених дітей. І шепоче генерал до потурая. Це вони тоді стояли на лісовій стежці, злиті в єдину істоту, це вони. Орест промовчує, йому згадуються терпкі веселі слова. «То хоч колись приїдьте на наш громадський похорон». На душі в нього стає тоскно від того, що сам зостався живий, а вони мертві. І не хочеться по-троєві впевнюватись, що це останки Василя і Ліди, ніби відчуває вину перед ними, хоча ні в чому і не повинен, і відказує Едвардові. Чи то доконче да нам нині треба дізнаватись правди? Хай вони залишаться для нас символом любові, сильнішої за смерть. Едвард промовив після довгої мовчанки. Вмирати треба на своїй землі, і вони сповнили синівський обов'язок. Він подумав про приятеля, який не дійшов до батьківщини, і додав «Я умру дома». За себе і за Піта, і заповім своїм дітям, щоб на моєму хресті виписали два імені. А я не зможу зажадати від своєї родини, щоб перевезли мій праг в Україну, промовив скрушно Потарай. Мої сини інші. Їм байдуже, хіба що сам приїду колись сюди назавше, щоб жертву мого життя прийняла рідна земля». Але як би міг це зробити, навіть не уявляю. Все моє і всі мої — там. Гробарі позакривали деками труни, а в яму посипались грудки землі, і люди почали розходитись. Завтра прийду сюди копачі, щоб висипати могилу. Сказав потарай до Ганни. — Ми вже не підемо в космич. Подамося звідси додому, Анна. І хай вас Бог благословить. А я, додав Едвард, кланяюся перед вами у пояс цій землі. Колись я виніс з неї науку мужності, а нині несу з собою в серці красу Карпатських гір, килимів і писанок. Нічого кращого на світі немає. І я зостануся сама на цвинтарищі. Як же мені одній дожити, проквилила Ганна. Не «Ви залишитесь серед своїх людей», – тішав її Потурай. «І найбільше ваше щастя в тому, що поруч з рідними могилами, незрадливими свідками вашого життя».